Това беше първата лекция. Първата идея е Шричин Мой Продължение. Смирението е истинската тайна на духовния живот. Всяко истинско служение е придържено от смирение. Духовното смирение само по себе си е духовна сила и благодат. Благодарение на смирението ние се разширяваме. Смирението е възприемчивост в, в най-чист вид. Най-големите възможности се крият в най-голямото смирение. Който е разбрал дълбокото значение на смирението, той вече е божествено същество чрез смирението можем да се потопим най-дълбоко и да се изкачим най-високо в нашата медитация. Вътре в смирението е скрито единството. Правилният подход е винаги да смиряваме своя ум. Винаги трябва да чувстваме, че Бог знае кое е най-добро за вас. Ако успеете да почувствате, че Бог е вашето единствено съществуване, той ще ви дари с море от спокойствие и вътрешен мир. Когато се усмихвате, вие обезоръжавате собствените се негативни мисли и чувства. Трябва да чувстваш, че не си ти, който помага. Когато помагаш, най-малкото да кажеш, аз помогнах и вече си нарушил свещения закон. Ангелите не правят такава грешка, знаят кой е единствената помощ. Търпението е скритата в нас Божия сила. Да понасяш и да имаш търпение, не е едно и също нещо. Търпението е божествено качество. А много често хората понасят по необходимост. Това не е съзнателно търпение. Търпението е вътрешна мъдрост. Търпеливия човек има спокоен ум, чрез който контролира вътрешния свят, външния свят. Ние се страхуваме от нечистите сили, а те се страхуват от нашата чистота. За да се освободите от лоша, натрапчива мисъл, е необходимо здрава духовна дисциплина. Казано по друг начин, дръж ума си фокусиран в Бог, не в проблема, не какво се случва. Няма значение какво събитие се случва. Твоята работа е да се справиш с влиянието на това събитие. Дори да не е напълно реално, ти трябва да се справиш с това влияние. Значи, дръжумът си фокусиран в Бога. Тогава натрапчевите мисли, които са същества, се преобразяват. Животът, това не е разсъзда... разсъждаващия ум. Животът е осъзнаване и вдъхновение. Само преживяното е практическо знание. Днешният стремеж е утрешно осъзнаване. Осъзнаването е пълно съзнателно сливане с Бога.